somo lenye kichwa kinacho kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako fungua na mimi kitabu cha kutoka sura ya 12 na nitasoma mstari wa, wa 40 na moja kutoka 12 mstari wa 40 na, 40 na moja neno la Bwana linasema hivi basi wana wa kukaa kwao maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka mia 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430. Ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya, ya misiri Bwana Yesu asifiwe. Jana tulianza angalao kwa uchache kuweka msingi wa somo hili ili kutupa nafasi ya mahali pa kuendelea. Na kama ukoaeka una nafasi ya kupata kanda na CD na DVD ziko tayari upande wangu ile wa kushoto pale hakikisha unapata unasikiliza na kusikiliza na kusikiliza mahali pengine nilienda nilifundisha ili somo wakasema ili somo gumu sa nikaambia sio gumu ni jipya na kwa sababu ni jipya unafikiri ni gumu si gumu ni jipya ile ni la kwanza na la pili ni siri iliyofichwa ambayo shetani sana anataka uijue kabisa kama kuna kitu hapendi ni wanadamu kujua siri ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu kambi ya adui wanajua Mungu alipokuwa nimesemesha juu ya jambo hile nilijaribu kutafuta vitabu vilivyoandikwa kati kati ya watu wa Mungu sikupata sikupata nilichangaa sana baadaye mtu mmoja akaniambia hebu e, e, naenda kwenye anwani hii kwenye mtandao uone kama utapata kitu tunachotafuta nikaenda kwenye hiyo anwani nikashangaa kupata kitabu cha mtu ambaye hajaokoka lakini ameandika The first born Advantage nikashangaa sana kwa nilipoenda Marekani nikakitafuta nikakinunua nikakisoma nikashangaa akiweka na mifano mingine ya Biblia lakini kwa mtazamo ambao alikuwa na uandika wa psychology lakini angalau kuna mtu alikuwa ameshaona kitu ambacho watu wengi sana hawajaona upande wa kambi ya adui ninaposema kambi ya adui maana kwa shetani anajua hii siri na singetaka watu wa upande wa Mungu wajue kwa sababu atapata shida sana atapoteza maeneo mengi sana ambayo ameyatawala muda mrefu na amenyamaza kimia. kwa sababu eneo ambalo linahitaji maombi ya mzaliwa wa kwanza ili kufunguka maombi mengine hayafanyi kazi kumbuka hilo maombi mengine hayafanyi kazi jana nilingangana kuzungumza na wewe kwamba Mungu hakuwapangia wana wa Israeli kukaa miaka 400 Misri ila alisema watakaa miaka nne lazima utofautishe Mungu kusema kitakachotokea kwenye maisha yako na Mungu kuamua kwamba hiki ndicho kinaenda kutokea. Mungu anajua kesho yako. Ilivyo. Atakwambia kesho una ajari lakini haina maana alikupangia ajari kesho. Mungu anaweza akakwambia asubuhi unakufa. Haina maana ana mpango wa wewe ufe asubuhi. Ndiyo maana unaweza kaomba usife. Kwa unaposoma Biblia lazima usitazame kwa sura hiyo. Watu wengi sana hawapati nafasi ya kuuliza miaka 400 kwa sababu wanafikiri Mungu aliowapangia wana wa Israeli kukaa miaka 400. Mimi nataka nikuambia kwamba hakuwapangia kukaa miaka 400. Kwa sababu ni Rais sana kujiuliza kwa nini asiwape miaka mitano, kwa nini asiwape miaka kumi, kwa nini asiwape miaka mbili Lakini walijikuta miaka nne wanakaa. Na kitu kilichowakalisha kule ni kuto kujua utendaji wa kanuni ninayoiita kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo wa kupitisha vitu kwanza kutoka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili na pili toka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kanuni hii hawakujua na kanuni hii wengi hatuijui na imetukwamisha kwenye hali fulani ya maisha kwa muda mrefu Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha kutoka ile sura ya pili sura ya pili ule mstari wa tatu hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri ya kafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa hawa watu walikuwa wanaomba hatuoni hapa wakiomba kwenda Kanaani hawakuwa na mpango wa kwenda Kanaani walikuwa na mpango wa kuwa na maisha mazuri lakini Misri na walipokuwa wanamuomba Mungu awape maisha mazuri Bibilia haituambi kiwango na standardi waliojiwekea kwamba maisha mazuri maana yake nini Ukienda kwenye vigezo vya kimaendeleo utakuta wanasema kuna nchi maskini kuna nchi zinazoendelea na kuna nchi zilizoendelea na wana vigezo vyao benki ya dunia ina vigezo vyake na mashirika mbalimbali ya kimaendeleo ulimwenguni yana vigezo vyao kwa nini waseme Tanzania ni kati ya nchi masikini duniani wana vigezo vyao haijarishi na rasilimali kiasi gani kama vigezo vyao vimekuweka we kuwa maskini kwao we ni maskini na unaposema ninataka kuwa na maisha mazuri una kigezo cha maisha usiyoyataka lakini kigezo cha maisha unayoyataka yatokee katika maombi yako hicho kigezo unakipata wapi ndivyo Bibilia inavyotuambia kwenye mstari wa 24 ya kwamba Mungu alipoamua kujibu maombi yao akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine kigezo cha maisha na kiwango cha maisha ambacho Mungu alikuwa amewapangia wana wa Israeli kilikuwa ndani ya agano alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Akitaka kukupa maisha bora kama Mwayahudi Haangalima alipengine popote, haangalii kigezo cha benki ya dunia, haangalii kigezo cha serikali yako, anaangalia kigezo cha agano. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikwambia kwa sababu hawa watu hawakujua ili uwagarimu sana kutafuta namna ya kutoka. Na jana nilikueleza angalao mambo mawili ambayo walikuwa hawajui juu ya kanuni hii ya mzaliwa wa kwanza. Na la kwanza ambalo walikuwa hawajui Hawakujua kwamba mzaliwa wa kwanza ndiye aliyesababisha wakaenda Misri. Hiyo ilikuwa ni miaka mia nne iliyopita. Kujua kilichotokea miaka mia nne iliyopita kilichosababisha familia yako ikajenga mahali lipojenga siyo lisa sana ukajua labda uambiu. Kwa sababu wale wa uzao wa Musa. Maana ukisoma Biblia yako, sijui kama umeona kitu hapa kingine ambacho si watu wengi sana huo wanakiona mara kwa mara kitabu cha mwanzo sura ya 50 kujana kusomea hiyo yu ile yukupe changamoto kidogo sura ya msini, kuanzia mstari wa 22 akakaa yusufu katika misri yeye na nyumba ya babae akaishi yusufu miaka kumi. yusufu akaona wana wa Ephraim, hata kizazi cha tatu na wana wa makiri mwana wa manase wazaliwa magotini mwa yusufu yusufu akawaambia ndugu zake mimi ninakufa lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha kutoka nchi mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akisema, bila shaka Mungu atawajie nyinyi nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka miya na kumi wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Angalia mstari wa sita kutoka sura ya kwanza Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile Musa amezaliwa baada ya Yusufu kufa. Tunaenda saw sawa Musa amezaliwa baada ya Yusuf kufa. Yusuf alipokuwa na kufa, alikuwa amekishaona mtoto wa Manase. Manase alikuwa mzaliwa wake wa kwanza. Manase akazaa mtoto aliyetwa Makiri. Makiri naye akazaa. Kwa hiyo unaweza kaona Yusufu, Manase, Makiri na mtoto mwingine. Wakati Musa anazaliwa, kizazi chote cha Yusufu kilikuwa kwa kimekufa hawakwepo maana yake kile kizazi kilichotoka kanani na baba yao kirisha sasa kama hawa kueleza watoto na watoto kilichowafanya wakahamia Misri lazima wale waliozaliwa baadaye walifikiri Misri ni kwao tunaenda sosoa saw na kufikirisha hii kwa sababu watu wengi sana huwa hawajiulizi kwa nini wazazi wao wamejenga walipojenga Wengi sana wamejenga kwa sababu ya ugomvi uliotokea katikati ya ndugu wakaondoka kwao. Na huo ugomvi haujaisha. Weo unafikiri umeisha kwa sababu wamekufa. Katika ulimwengu wa roho umeachia kitu kigumsa. Kama vile kilichowatesa hawa watu. Hawakujua kwamba kilichowapeleka Misri ni mzaliwa wa kwanza, Yusufu. Ndio aliyekuwa mtangulizi Biblia inatuwambia. Na baadaye zikafuata nafsi sabini. Maana yake ni sabini walioteremka pamoja na mzee Yakobo nenda kaangalia miaka 430 baadaye walitoka karibu elfu mbili toka kwa mzee Yakobo mbili, milioni mbili milioni mbili walitoka kwao naaweza kaelewa ile miaka nne walizaliana kwa wingi kiasi gani na ni sana kusema sisi ni wa hapa Bwana Yesu asifiwe na pia kama hawakwambiwa kile tunachojua sisi ya kwamba Yusufu alifanyika mzaliwa wa kwanza kwa Mungu hawataelewa hata kidogo kwa sababu ukifuata familia ya mzee Yakobo. Yusufu alizaliwa wangapi? Wa moja, si ndio? Mhm, mm -mm, wa 12. Kasoma Biblia yako. Mke wa kwanza wa mzee Yakobo alietwa nani? Eh, Lea. Lea alizaa watoto wangapi? Sinaona watu hawajafanya homework. Lea alizaa watoto saba wa kiume 6 na wa kike mmoja aliyaitwa Dina hakuwekwa kwenye list. Tunayo sawa? Kwa hiyo ndiyo inayompa nafasi Yusufu kuwa namba ya moja ya watoto wa kiume na 12 alikuwa mdogo wake Benjamin. Aliyezaliwa wamefika Betlehem. Bwana Yesu asifiwe. Ruben ndio alikuwa mzaliwa wa kwanza wa mzee Yakobo. Mambo ya nyakati wa kwanza sura ya wa pili unatuambia haki ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Kama hawakuambiwa kwamba Yusufu ni mzaliwa wa kwanza, hii kanuni hawaesi wakaielewa kabisa. Lakini pia nilikwambia jambo la pili. Hawakujua ya kwamba kipimo cha aina na kiwango cha maisha waliokuwa wanaishi au wanaotakiwa kuishi kinatokana na kilichopita na kinachopita kwa mzaliwa wao wa kwanza hawakujua lakini kama mtu angekuwa nafuatilia na juu ya historia wangejua kabisa Misri kilichowavuta ni Yusufu hali waliopata pale na kupokelewa vizuri ni kwa sababu kulikuwa na farao aliyekuwa mjua Yusufu na alipoinuka farao asiemjua Yusufu puka maisha yao. Kwa hiyo Yusufu akiwa hai na hata alipokuwa amekufa bado alidictate aina ya maisha walioishi. Hawakujua. Na kuna jambo la tatu lingine ambalo hawakujua jana sikukwambia ambalo tutakazungumza leo. Jambo ambalo hawakujua la tatu ni hili. Hawakujua ya kuwa kutoka kwenye aina na kiwango cha maisha walichonacho ili kwenda kwenye aina na kiwango cha maisha kilicho bora lazima wazaliwa wa kwanza washughulikiwe ngoja nirudie tena kitu kingine ambacho hawakujua ni kwamba ili kutoka kwenye aina na kiwango cha maisha walichokuwa nacho walichokuwa wanmlilia Mungu watoke. na kwenda kwenye aina na kiwango cha maisha kilicho bora ni lazima wazaliwa wa kwanza washughulikiwe hawakujua Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kwa upande wao kitu ambacho nafikiri kilikuwa kigumu sana kwao na mimi nataka vizuri kwa sababu nataka upige picha kama ungekuwa wewe kwenye kile kizazi cha kina Musa na uko pamoja na wenzako kwenye kikundi cha maombi au kwenye familia au mna maombi ya kitaifa mnaomba Mungu tusaidie tutoke kwenye hali ya uduni wa umaskini tulio nao. Kwa wale ambao wamekaa nchi ya Tanzania tangu tupate uhuru na wameenda wakasafiri wakaenda nchi zingine wakaona jinsi zilivyo, Wakauliza na historia yake alafu wakauliza umri waziri nchi. ukalinganisha na umri wa nchi ya kwetu. tofauti ya kimaendeleo tuliyonayo kati Katikati ya nchi ya kwetu. na nchi za kwao. haina maelezo ambayo unaweza kaeleza hata kisayansi hata kama umeenda darasani kiasi gani huwezi kueleza wale waliopata nafasi ya kwenda Israel wanajua Israeli ilipata uhuru mwaka elfu moja mia tisa, arubena, nane tarehe 15 Mei kwa hiyo ukiangalia tumepishana umri wa miaka mingapi bana sisi tumepata uhuru lini eh moja kwa hiyo ni miaka mingapi Israeli ni kaka yetu miaka mingapi muhesabu yamekata 13 nenda kaangalia Israeli imepigana vita tangu inapata uhuru na inapigana mpaka leo nusu nchi ni jangwa Asilimia sitini ya maji ya kunywa wanaagiza toka nje. Asilimia sitini ya umeme wao inaendeshwa na makaya mayo wanaoaagiza toka Poland. Wanawatu wasiozidi milioni saba kwenye nchi. Kaangalia maendeleo walio nayo. Katika hali hiyo ya kukosa ardhi nzuri bado wanalima matunda ya kulishe sehemu kubwa sana duniani. Ndio waliofshikia soko la pesa duniani. Ukisikiaga sijui New York Stock Exchange, sijui London, sijui apa, ni Wayahudi. Waliofshikia technology ya computer ni wayahudi. Wayahudi ndio wana teknolojia ya kulima jangwani. Hakuna mwingine aliyenayo kasoro wao. Wote walio nayo wamechukua kutoka kwa. Wanalima jangwani kwenye mchanga. Ukienda kwenye mchanga utakuta ndizi, kuliko za tukuyu. Utakuta nyanya, utakuta kabichi kwenye mchanga. Wana teknolojia ambayo kompyuta inajua kwamba mche huu unahitaji maji kiasi gani. Kwa inaachia na kiwango cha mbolea, hivyo hivyo. Wana barabara nzuri za lami hujawahi achili 180 ya almasi iliyokatwa inayosambazwa duniani inatoka Israeli kiwanda kikubwa cha kukata almasi kikotelaviv dunia nzima kikotelaviv na hawa na machimbo hata moja ya almasi isipokuwa waliogundua juzi kule karibu na Haifa kidogo sana wala hiyo almasi siyo nzuri sana lakini ndio walio biashara ya almasi duniani na wanapigana vita kila kila siku wako kwenye hali ya vita kila siku okay wewe utaniambia kwa sababu tuna amani basi tutakuwa na maendeleo it is not true kwa sababu wale watu hawana amani kwa jinsi sisi lakini wana maendeleo kuliko unavyofikiri kwa nini najaribu kukufikirisha namna hiyo najaribu kukufikirisha kwa upana kidogo ili uweze kujua kwamba swala la maendeleo na maisha ya mtu lina vitu vingine katika ulimwengu wa roho ambavyo vimebanwa huwezi kufundishwa darasani isipokuwa Roma takatifu ameviachilia na ndipo sasa hivyo vya darasani vinakusaidia. hivyo vitabaki jinsi vilivyo. Hallelujah. Hawakujua hao hawa watu. Jaribu kufikiri tu peke yako. Unangangana kwa Mungu, Mungu, hali nilionayo ya maisha sio nzuri. Ninaomba unitoa katika hali nilionayo. Mahali ninapoishi sio pazuri nomba nyumba nyingine. Naomba unisaidie nipate cheo kazini. Naomba unisaidie biashara yangu iweze kunoga zaidi. Naomba unisaidie watoto wangu waende shule nzuri. Unajaribu kueleza kila aina ya maisha unayotaka, lakini inapofika kwenye kujibiwa hilo ombi, Mungu anakuambia wazalio wa kwanza. Tamuelawa. Lakini ndicho alichowaambia wana wa Israeli na mimi kitu ninajaribu kukutizamisha hapa. Maana nikikwambia kumuombea mzaliwa wa kwanza ili maisha yako. Kwa watu wengine hata hawaelewii. Mwingine anasema, kwa nini umekasaga na kutupotezea muda? Kutuandaza hivi vitu kwani hana kitu kingine cha kufundisha? Lakini kwa sababu hawajajua ile kitu cha mzaliwa wa kwanza kimebana kiasi gani. Kwa wana wa Israel. ili waweze kutoka kwenye kile kiwango cha maisha walichokuwa nalalamika kwamba ni kigumu, ni duni, kina uchungu, waende maisha mengine. Ilikuwa ni lazima wazaliwa wa kwanza aina tano washukuriki. Wata, aina tano. Aina ya kwanza ilikuwa ni Yusufu. Kwenye kile kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tano, ule mstari wa pili inasema kwani Uda ndiye aliyoshinda miongoni mwa nduguze na kwa kendiko alikotoka mtawala bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Sasa angalia kutoka sura ya kwanza mstari ule wa nane, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiemjoe Yusufu. Akainuka mtawala mpya asiemjoe Yusufu manaka si mjua msaliwa kwanza shida ikaanzia hapo uweze ukazungumza habari za kuwatoa hao watu kwenye shida bila kutafuta chanzo kilichowaingiza waingiza kwenye shida wafuatiliaji wote wa maendeleo wanajua kabla hujatafuta jibu la tatizo kwenye jamii tafuta chanzo cha tatizo tunaenda soso uweze ukatafuta jibu bila kutafuta chanzo chanzo cha tatizo kiritokee Yusufu alipokufa na farao mjua Yusufu akatokea kutawala okay Yusufu alikuwa nani hakuwa Yusufu kwa sababu ni Yusufu Yusufu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza na kwa hiyo lasi swala hilo lishughulikiwe Yusufu hakwenda Misri kwa kutaka hakuwa ameenda kutafuta kazi aliuzwa ukienda kwenye sura ya msini ya kitabu cha mwanzo unaona ndugu zake baada ya mzee Yakobo kufa wakiomba toba kwa ajili ya dhambi waliokuwa wamemkosea walijua kabisa walimfanyia kitu kibaya miaka yote wamekaa naye baada ya kufika Misri hawakuomba toba mpaka siku mzee Yakobo alipokufa sijajua kama nitapata nafasi ya kukueleza mzaliwa wa kwanza anapokufa kinatokea nini kitu kigumu sana na kitu kizuri sana sangine vinatokea sijajua Mungu kama atanipa kibali cha kukueleza kitu kwenye semina hii lakini unaweza kaona Mzee komo alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa haki. Alipokufa familia ikapatana. Na wao kabisa satingine nyumbani kwenye familia mbalimbali mbali, mtu akifa kikao kinakaa. Ndugu wale walikuwa waongei ndio wamekutana baada ya miaka mitatu, minne mitano, baada ya au baba yao au mama yao au kakaao mkubwa kufa ndio wanakutana nyumbani. Alafu akishamaliza mazishi wanasema tupatana. Kitu gani kimeowapatanisha? Kifo. Sio kifo tu cha fulani. Ah Kifo cha fulani kama mzaliwa wa kwanza. Kumbuka Kwa ilikuwa lazima swala la Yusufu lishughulikiwe na nitakueleza baadaye. Mungu aliowapa mahakiso ya namna gani. Ilikuwa lazima swala la Yusufu kama mzaliwa wa kwanza lishughulikiwe ili sivyo hawatoki mahali walipokwama. Na wazaliwa wengine wa kwanza ambao ilikuwa washughulikiwe ilikuwa ni taifa la Israeli kama mzaliwa wa kwanza. Ukienda kwenye kile kitabu cha kutoka sura ile ya nne ule mstani wa shina mbili. anasema nawe umwambie farao, Bwana asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi mzaliwa wa kwanza wangu. Nilijaribu kutafuta hii sentensi kwenye kitabu cha mwanzo sikiona. Kwa hiyo kwa mantiki ya kibiblia hapo ndipo inapotokea kwa mara ya kwanza Mungu akiita Israeli kama taifa ni mzaliwa wa kwanza. Anasema muambie farao. Musa ndiye anasikia sasa hivi. Muambie farao Israeli ni mwanangu mimi mzaliwa wa kwanza wangu alikuwa hazungumzi habari za Israel kama Yakobo. Alikuwa anazungumza na Israel kama taifa. Kwa ilikuwa ni lazima sola la Israel kama taifa lishughulikiwe kama mzaliwa wa kwanza. Hiyo ni mzaliwa wa kwanza wa pili ambao ilikuwa lazima ashughulikiwe ili watoke kwenye hali yao ya umaskini. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ngoja tuseme hivi. Kufuatana na maandiko WaMisri walipokuwa wanatafuta na kuangalia Wayahudi nani mwanzilishi wa taifa la Wayahudi ndani ya Misri ni Yusufu. ndivyo Biblia inasema ndio alikuwa mtangulizi kwa hiyo ni mzaliwa wa kwanza Misri alitangulia kule ana sehemu katika hali ya wale Wayahudi wote walio kwenda kule kama vile ambavyo ukikuta Mnyakusa ametangulia Dodoma alafu akakaribisha Mnyakusa waliokuwa wanafika mjini wanauliza kuna mnyakyusa hapa wanakuambia fulani yuko miaka mingi sana au unafika unaenda kwenye shughuli zako za biashara watu wakishafahamu kwamba ni mnyakyusa sasa tunaye mzee hapo bwana wa siku nyingi sana Haa, kuna mzee wa kinyakyusa yeye kabisa ufahamu sasa si yule jamani unaweza mkanielekeza nikamsalimie unaenda, yenda unamsalimie anakuuliza umetokea wapi unakaribishwa yule ndio mzaliwa wa kwanza wa wanyakyusa uko Dodoma na watu wote wanaingia pale mjini watafanana na yeye maana amekuwa lango Kamu tanya, kama unafikiri natania kawaulize wachaga ukiingia mjini watazame wanavyofanana wengi wataenda na biashara ya yule aliyetangulia kiwango chao cha maisha na aina ya maisha na kuishi na namna ya kujenga nyumba na kuvaa na kununua magari itafanana na mwanzilishi wao ndie lango lao jamii wote ni vifo hivyo na kwenye maofisi. ukikuta mtu wa kabila fulani ambaye ni lango anaingiza wengine baada ya muda unakuta watu wa kabila fulani wamejapo, Wanafanana na yule mwanzilishi. Kucheka, hasira yao, kushirikiana na watu wengine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. <tipos> <tipos> <tipos> Lakini wazaliwa wengine ambao wakwanza wakwanza wa kwanza walitakiwa washughulikiwe ni wazaliwa wa kwanza wa Misri. Kitabu cha kutoka sura ya 4 mstari wa tatu Nami nimekwambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia nawe umekataa kumpa ruhusa aende angalia basi mimi nitamuua mwanao mzaliwa wa kwanza wako katika kitabu cha kutoka sura ya mstari ule wa tano unakuta maneno yanayosema hivi na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa tangu yule mzaliwa wa kwanza wa farao aketiye katika kitu chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa hiyo kijakazi aliyepale nyuma ya jiwe la kusagia na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama umeona hilo hao ni aina ya wazaliwa wa kwanza watatu ambao lazima washughulikiwe ili kuwatoa tu wana wa Israeli kutoka kwa Wazaliwa wa kwanza wa nne ambao ilikuwa lazima washughulikiwe ni wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wa wana damu. Wale aina ya tatu wazaliwa wa kwanza wa Misri wa wana damu. Ya 4 wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wa wana damu. Kitabu cha kutoka sura ya mbili, ule mstari wa kumi na wa tatu. alipokuwa anazungumzia habari za kupaka damu katika miimo ya milango na katika kizingiti cha juu chamlango ili kuwalinda wale wazaliwa wa kwanza walio katika nyumba zao wasije wakafa wakati wazaliwa wengine katika nchi wanakufa tunaenda sawa sawa sema amene kama unanisikiliza haleluya na wazaliwa wa kwanza wengine ambao walitakiwa kushughulikiwa hiyo aina ya tano ni wazaliwa wa kwanza wa wanyama haleluya aina tano mungu anashughulika na shughuli tatizo la maisha duni na ya uchungu ya wana wa Israel ili kuwasaidia anataka kushughulikia wazaliwa wa kwanza wa aina tano nani angefikiria kwamba kitendo cha kutoka kwenye umasikini ni kigumu namna hii Niyo maana rahisi sana kukemea pepo ile ni rahisi sana watu kutoka kwenye zambi kuingia kwenye utakatifu na kwenda mbinguni lakini kutoka kwenye umaskini kuingia kwenye utajiri ni kitenda wili. ni kwa sababu hatujajua formula yake na njia moja hapa ambayo Mungu ameikusudia ni ya kushughulika na wazaliwa wa kwanza sasa ukitizama kwa sura hii haraka haraka inaonyesha ya kwamba ni kwa kiasi gani mzaliwa wa kwanza alivyo na umuhimu katika kuhakikisha ya kwamba Mungu anawapa wana wa Israeli aina na kiwango cha maisha yaliyo bora yale aliyowakusudia maana yapo lakini hawezi kuwapa tu automatic lazima mzaliwa wa kwanza washughulikiwe na kama umekuwa ukifuatana na shule yangu vizuri utaelewa kabisa ni kwa sababu ya kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo hawezi kupitishia mahali pengine ndivyo alivyoamua yeye mwenyewe kwamba masuala ya mafanikio kimaisha yatapita kwa mzaliwa wa kwanza ndivyo alivyoamua umeme haupiti kila mahali kwa sijaribu lazimishe upite mahali ambapo haukuumbwa kupita haleluya haleluya lakini pia ukitizama kwa sura hiyo ambayo nimekuonyesha ya wazaliwa wa kwanza wa aina iso tano inakupa kuanza kufikiri tena kwamba mzaliwa wa kwanza si mzaliwa wa kwanza kama tulivyozoea kumwona ya kwamba amezaliwa kwanza. Na nisikia ninachosema. Dakka vizuri hivi kwa sababu wengi wamekwama hapo. Unisikilize, ukitafakari kwa kuangalia Mungu alivyoamua kushughulikia wazaliwa wa kwanza wa aina tano, inakupa kwanza kuona ya kwamba mzaliwa wa kwanza si mzaliwa wa kwanza kama tulivyozoea kumfahamu ya kwamba ni yule aliyezaliwa wa kwanza. Mungu anamtazama kwa sura tofauti. Kwa mfano, Yusufu hakuwa mtoto wa kwanza wa mzee Yakobo. Alikuwa kwanza kwa mamake, lakini hakuwa kwanza kwa Yakobo. Lakini akapewa haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka tumueleweje. Alipokuwa anatuambia mzaliwa wa moja ndio mzaliwa wa kwanza au tukimwhesabia na yule msichana tungesema mzaliwa wa 12 yeye anamwita mzaliwa wa kwanza hiyo inaondoa kabisa wazo la kufikiri mzaliwa wa kwanza ni yule aliyezaliwa kwanza inafuta kwa sababu kama mtoto ambaye hakuzaliwa kwanza anaweza akapewa kuwa mzaliwa wa kwanza inamaanisha mzaliwa wa kwanza maana yake si mzaliwa wa kwanza haleluya Daka vizuri mwalim na kama taifa la Israeli linaitwa ni mwanangu mzaliwa wa kwanza mimi wakati tunajua taifa la Israeli halikuwa la kwanza kwa taifa duniani Mungu ana maana gani kuliita taifa la Israeli ni mzaliwa wa kwanza wakati kulikuwa na mataifa mengine tu mengi tu makubwa tu ambayo yalikuepo kabla taifa la Israeli halijakuepo kwa jinsi ya kibinadamu na kwa maana tunaoifahamu ya kwamba mzaliwa wa kwanza ni yule aliyezaliwa kwanza Mungu asingewaita taifa la Israeli kama mwanangu mzaliwa wa kwanza hiyo inaondoa kabisa maana ya aliyezaliwa kuwa mzaliwa wa kwanza inaondoa Inamaanisha kuna maana nyingine Mungu anayomaanisha anaposema Israeli ni mwanangu mzaliwa wangu wa kwanza. Ana maana nyingine kabisa. Hamaanishi ni yule aliyezaliwa kwanza. Tunajua taifa la Israeli halikuwa la kwanza duniani. Hallelujah. Hallelujah. Lakini jaribu kufikiri pia kulikuwa na uhusiano gani kati ya wazaliwa wa kwanza wa wanyama na hali yako ya umasikini. Sio mimi nimesema. Biblia inasema hivi. Ili watoke kwenye umasikini. Wa wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa Misri basi wamekosa ni. wana uhusiano gani na hali yako dunia ya maisha najua hujawahi kufikiri kwa staili hiyo lakini najaribu kukufikirisha Mungu hawezi kuagiza tu kitu kienyeje Kienyeji ambacho hakina connection anataka kuwasaidia hao watu watoke kwenye hali yao ya umaskini na anapofuatilia hafuatiria kila mnyama anataka mzaliwa wa kwanza na wale walioko kwa wamyidi, kwa wayahudi wanaachiliwa damu kwa ajili ya kuwalinda hao mzaliwa wa kwanza wa wanyama wana manufaa gani katika ulimwengu wa roho? Katika masuala ya maisha ya mtu? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. <tos> Lakini ukifuatilia najaribu kujenga hii hoja ndani yako ambayo itaweka uzito wa kumuona mzaliwa wa kwanza kwa uzito ambao hujawahi kuona ndipo utaelewa sababu ya kuomba Ninaamini kitu kingine kilichowashangaza wana wa Israeli ni maagizo waliopewa ya kumuombea mzaliwa wa kwanza. Hayo maagizo ya maombi yaliwashangaza sana. Agizo la kwanza tunalo liko kwenye kitabu cha kutoka. Ile sura ya mbili Ukipata nafasi usome kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 28. Ile ilikuwa ni aina ya maombi ambayo mzaliwa wa kwanza anatolewa sadaka ya mwana kondoo Kufuatana na hesabu ya watu wa familia au walioko kwenye nyumba na ile sadaka ikaitwa pasaka Bwana Yesu asifiwe na hayo maombi walitakiwa wayafanye kabla hawajatoka Misri na waendelee kuyafanya wakisha aondoka Misri kila mwaka na ukienda kwenye ule mstari kwenye kitabu cha kutoka sura ya 12 ule mstari wa 14 anasema na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele unaona ili wazo limejirudia kwenye mstari wa 24 anasema nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele wale wanaosoma maswala ya umilele wanajua ni kitu kisichofungwa na muda kwa usijaribu kuniambia kwamba hili ni jambo la agano la kale. Ujasoma mstari yako sawa Mistari inasema ni la milele. Maana yake na muda. Maana yake hiyo kanuni haikuisha na agano la kale. Hiyo kanuni inafanya kazi. Maadamu dunia ipo, kanuni inaendelea kufanya kazi. Ukiamua kuizarao, usiji kufikiri itakuonea huruma. Inabaki pale pale. Inafanya kazi huo jua huijui. Unaitaka huitaki. Inafanya kazi. Ni kanuni ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agizo lingine walilopewa kwa ajili ya kumuombea mzaliwa wa kwanza unaliona kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya 13. Mstari ule wa kwanza na wa pili, alafu anza kusoma ule mstari wa 11 mpaka wa 16. Kitabu cha kutoka 13 mstari wa kwanza na wa pili, alafu ruka anza mstari wa 11 kuendelea mpaka mstari wa 16. Bwana akasema na Musa akamwambia Nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote kila funguae tumbo katika wana wa Israeli wa binadamu na wa mnyama ni wangu huyo nitakasiye maana yake nifanyie maombi ya utakaso kuomba maombi ya utakaso haimaanishi kuomba maombi ya kumtenga na dhambi ni zaidi ya hilo utakaso maana yake to set apart utakaso maana kutenga kitu kwa kusudi maalumu bakuli ni bakuli lakini ukichukua ikafanya kazi mazabauni. wachungaji huwa hawaitumii wanaiweka wakufu ukisikia wanasema vyombo vya kwaya vimekuja vyombo vya kwaya vimekuja magita na kila kitu yalipokuwa madukani yalikuwa magita kama mengine yanapokuja kanisa haianzi kufanya kazi mpaka imewekwa wakufu yakishaweko si kwa sababu magita yalikuwa na dhambi lakini kwa sababu yanatengwa kwa kusudi la Mungu kwa hiyo upako wa Mungu unashuka kuhakikisha kwamba lile gitaa linakaa pale kwa ajili ya kazi ya Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo unaposikia anaposema nitakasie wazaliwa wa kwanza. Manake nifanyie maombi ya kuwa watenga wasimame kwa kusudi langu nililowaitia. Kwa hiyo mtoto unapokuwa ni mzaliwa wa kwanza, hakuletwa tu duniani kama mtoto mwingine. Mungu anasema huyo sio wa kwako ni wangu. Sio mimi nimesema ni yeye anasema. Sasa unafikiri mtoto wa kwanza ni wa kwako. Biblia inasema sio kwako. Na wana wa Israeli kiliwasumbua sana kwa sababu walipokuwa wanatakiwa kuwatakasia Mungu alichokuwa anadai kwanza alikuwa anadai kila mzaliwa wa kwanza na kila kifungwa mimba cha wanyama lazima wauae. Wa na mimi nitakueleza kesho ukishukuto ili uweze kujua kwani nilikuwa ilikuwa lazima wauae. Na akakataa wapunda na wa mwanadamu akasema sitaki wauae lakini lazima mumtoe sadaka ya utakaso. Nipeni kabila la walam watumike badala ya Watu wakikuuliza ni kwa nini? Kwa sababu niliwalinda mimi. Sikuangamiza kama wale wa kule. Lakini sikuwaacha wabaki vipi? Ni wangu. Kwa hiyo lazima muwafanyie maombi. Watu wengi sana wanafahamu sadaka inaitwa sadaka ya malimbuko. Sadaka ya malimbuko ilikotoka ni kwa mzaliwa wa kwanza. Kumbuka hilo. Mzaliwa wa kwanza maagizo ya kumuombea ndio yaliozaa sadaka inaitwa malimbuko festival. Watu wengi sana hawajajua pasaka ilikotoka wanapofuatilia bale za pasaka wengi ukiwauliza pasaka ni lini. watakwambia Yesu aliposulubiwa msalabani Kishasema na hiyo tutajua umezaliwa lini maana yake hujafahamu historia ya pasaka Niki kuuliza pasaka ni nini wengi sana watanambia sikuku. pasaka sio sikuku. pasaka ni jina la sadaka rudi kwenye kitabu cha kutoka sura ya mbili. sura ya mbili, ule mstari wa moja. tena mtamla hivi mtakuwa mmefungwa viuno vyenu mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu nanyi kwa haraka ni pasaka wa Bwana. Ni pasaka wa Bwana. Ni pasaka wa Bwana. Nani pasaka wa Bwana? Kondoo. Hallelujah. Hallelujah. Na ukienda huku kwenye maandiko utaona kitu cha jabu sana Angalia kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nimemwomba Mungu anisaidie niongee na we pole pole. Najitahidi kuweka speed governor. Hallelujah. Wa Korintho wawanza sura ya tano, ule mstari wa saba. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyohamkutua chachu. Kwa maana pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Umeona hilo? Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo jina lingine la Kristo ni pasaka. Kwa hiyo pasaka sisi kuku kwa sababu huwezi ukachinja sikuku, huwezi ukaitoa sadaka sikuku na huwezi kumla pasaka ambaye ni sikuku. Biblia nasema mkamle pasaka, mkamchinje pasaka, ni pasaka wa Bwana. Kwa hiyo ni jina la sadaka. Wengi sana hawajyojua kwamba sadaka hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. Ndiko pasaka ilikotoka. Kwa hiyo ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu za kushughulika na swala la mzali wa kwanza kama vile Mungu anavyomtazama na walipewa haya magiso ya kumuombea ya kwanza wayafanye wakiwa Misri hili la pili hawafanyi wakiwa Misri maandiko mstari wa moja katika kutoka kutoka tatu inasema na itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya wakanani kama pia wewe na baba zako na kukupa mstari wa mbili ndipo utamwekea Bwana kila afunguai tumbo haleluya aya ni maombi wafanye juu ya mzaliwa wa kwanza wameshafika kanani. Bana ni rahisi sana ukasema ngoja nifanye maombi kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza tukiwa Misri. Ukaishia hapo. Bibilia inasema hili amrele. Wakapewa na utaratibu wa maombi mengine ya kufanya wakishafika Kanani. Maana yake haijalishi umefanikiwa kiasi gani. Kuna aina ya maombi ambayo unatakiwa kufanya kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. La sivyo hali yako ya maisha itakuwa ngumu sana na haina maelezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima walipokuwa napewa maagizo na, Fikiria hao ni wana wa Israeli walichofanya kilichosababisha maagizo yote hayo ni walipoenda kumwambia Mungu tutoe kwenye shida ya maisha yaliyo duni. Haya maisha yenye uchungu na yale matatizo. Tunaishi tunapata kipato kwa tabu. Mungu tunaomba tutoe hapo tutengeneze ya maisha. Angalia kile walichowajib. Ingekoa wewe ungeweza kusema, "Hai kama ni tabu yote hii, si afadhali tu niendelee kuwa mtumwa hapa Angalao nina Kuna kijana mmoja aliulizwa alikuwa amefungwa jela alafu baada ya muda waka mkuta amefanya tena makosa alafu akamwambia wewe umetoka jela juzi juzi kwa nini umerudia kosa hilo lile akasema sababu moja hapo nataka nirudi nipate chakula kwa sababu nikiwa huku nje hakuna mtu atanilisha bure nikiwa jela nalisho na serikali na mwezi mkanipeleka jela nikiomba kwa, lazima niibe nifanye ukorofi niende jela pale tukuyu mjini miaka ile ya sitini kule mwishoni alikuwa kwa mtu mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa mguu halafu analaza hospitali akipona anatoka akifika nje ya hospitali mbali kidogo anaanza kuchubua makovu Anachubua yale makovu eh damu inatoka anarudi tena hospitali wanamlaza akipona anarudi tena anaachubua wakamuliza una shida gani akasema chakula nilikuwa nasoma ushuhuda wa mtu mmoja Alikuwa anaeleza jinsi ambavyo nguvu za Mungu zilishuka shuka kwenye mkutano na watu walikuwa wanapona kushotwa na kulia na akaenda kwa mtu mmoja ambaye alikuwa kwenye wheelchair hawezi kutembea amepoza akaenda akamfuata halafu akamnyoshia kidole na kumwambia simama uende katika jina la Yesu wanasema nguvu za Mungu zilikuwa nyingi kiasi ambazo zilimnyenyua pale kwenye kiti zilimtoa akiwa amekaa hivyo hivyo ile wheelchair ikabaki chini lakini hakuwa tayari ya miguu yake mwishoni akashika kile kiti akajirudisha kwenye kiti yule mhabili akamuuliza una shida gani? Akasema nikipona nitapoteza ile haki ya kulipiwa na serikali. Kule Ulaya kuna kitu kinaitwa disability allowance. Ukipona tu unaondolewa. Akafikiria kuikosa hiyo. Afadhali mabaki. Kwa nini nakoreza hiki kitu? Unaweza ukatizama hiyo ukasema kama formula ya kutoka kwenye umasikini ni ngumu hivi. Afadhali nibaki Misri. Ni rahisi sana kusema ni baki Misri. Kama ndiyo, kitu kilichozaa ombi. Mimi naomba tu Mungu nisaidie kutoka kwenye shida. Unaishia kunipa formula ya wazaliwa wa kwanza ina ni inahusuni. Ayo ni maswali ya kawaida kabisa mtu yoyote. ambaye atakao mejibiwa na Mungu atauliza, yanahusu nini? Ni kwa nini Mungu sinijibu kwa njia nyingine? Nimeteseka miaka mingi sana katika hali. Bado nanipa mlolongo mrefu wa namna ya kushughulikia hali niliyo nayo. Lakini ndio kanuni inavyofanya kazi. Hallelujah. Kwa mfano Lazima walijiuliza kuna uhusiano gani kati ya wazaliwa wa kwanza wa Misri kuwawa na maamuzi ya farao kuachi kulikuwa na uhusiano gani maana lile lilikuwa ni pigo la kumi mapigo tisa makubwa yametikisa nchi hakuyumba kwenye maamuzi yake hataki watoke hataki watoke walipogusa wazaliwa wa kwanza waliachi kuna uhusiano gani kati ya mzaliwa wa kwanza na maamuzi ya kiongozi kasome biblia yako Kwenye kutoka mbili anasema leo nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Miungu ya Misri ina sehemu gani na hali ya umaskini wa wana wa Israeli? Lakini wacha tu hiyo. Na wazaliwa wa kwanza. Kwa sababu aliposema nitapiga wazaliwa wa kwanza usiku akaongeza na kusema nitafanya hukumu. Unajua maana ya kufanya hukumu? Hukumu maana yake kutengwa na kuwekwa mahali kama adhabu ili maksud yako uliokusudia katika kipindi hicho yasifanikiwe. Kwa hiyo ukisikia mtu amefungwa jela miezi mitatu ndio hukumu yake. maanake miezi mitatu hana uhuru wa kufanya anachotaka. Kwa hiyo anaposema nitafanya hukumu juu ya miungu kwa kushughulika na wazaliwa wa kwanza wa Misri, lazima kulikuwa na connection ambayo wazaliwa wa kwanza wa Misri wakishughulikiwa mikono wa miungu ile ya kimisiri unaondoka juu wana wa waisraeli haleluya haleluya haleluya mtu akikuuliza leo kuna uhusiano gani wa agano alilofanya Mungu na Ibrahimu na Isaka na Yakobo na wazari wa kwanza maana maandiko yanasema akalikumbuka agano alipolikumbuka agano kwa nini alikumbuka agano alafu wazungumza habari za wazalio wa kwanza kama si kwamba lile agano mkondo wake wa kupitia ni wazalio wa kwanza haleluya haleluya kwa nini sitoshe tu kuwaombea wakiwa Misri kwa nini ilikuwa lazima kuwaombea hata baada ya kutoka Misri na sio tu maombi ya kawaida lazima waombe maombi ya aina mbii moja wajifunze kuwatoa kama sadaka ya malimbuko kwenye maombi alafu lazima wajifunze kutoa sadaka ya pasaka kwa ajili sikuku ya pasaka ni kukumbuka kitu kilichofanyika watu wanaweka msisitizo kwenye sikukuu na sio kwenye kitendo kilichozaa sikukuu haleluya haleluya haleluya fikiria uko kwenye kire kizazi cha Musa halafu unapewa hayo majibu ni mtihani mgumu lakini ukishaenda na hii kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo wa kupitishia vitu toka katika ulimwengu wa roho kuingia katika ulimwengu wa kimwili utaelewa kwa nini mzaliwa wa kwanza ni wa muhimu sana kwa Mungu na kwa Shetani. Kwa sababu Shetani akitaka kupita kwenye familia anatafuta lango la familia. Lango la familia ni mzaliwa wa kwanza. Shetani akitaka kupita kwenye taifa anatafuta lango la taifa. Akitaka kupita kwenye kabila anataka anapita kwenye lango la kabila. Anaachilia hapo. Na kutoka hapo kufuatana na hiyo kanuni kinaweza kutoka kitu kutoa kwenye kizazi hiki kwenda kwenye kizazi hiki na kwenda kwenye kizazi hiki maandiko yanasema mpaka kizazi cha nne cha tano unaweza kukuta adhabu waliopewa kizazi cha nne kilichopita inatokea kizazi cha nne baadaye unafikiri inapita wapi Bibile inasema kuna mkondo huo mkondo unaitwa mzaliwa wa kwanza ukishaanza kutizama kwa namna hiyo utaelewa mungu akitaka kugusa familia akitaka kugusa familia na kuibariki kwa jinsi anavyotaka kubariki na tafuta mahali pa kuingilia na mahali pa kuingilia ni mzaliwa wa kwanza umewahi kujiuliza kwa nini alimchagua Ibrahimu Ibrahimu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa mzee Tera na kaamua kupitisha kitu cha kwake Ibrahimu hakuwa MyaHudi alikuwa mwenyeji wa Uru ya wakardayo. na alikuwa na ndugu zake na nchi yake maandiko yanasema toka kwenye nchi yako mwenyewe maana kana uraia huko naenda kutengeneza kitu kingine kwako maana yake Mungu ana uwezo wa kupitisha kitu kwa mzaliwa wa kwanza ambacho kikatoa kitu kingine kikubwa sana kwenye maisha ya watu. Na ndio maana mtu anapookoka, anachora mstari mpya mkubwa sana kwenye familia yake bila ya kujua. Ndio maana mtu anapookoka anaitwa ni mzaliwa wa kwanza katika hiyo familia kwa sababu anafanyika lango, sio kwa sababu tu ya mzaliwa wa kwanza, anafanyika lango na mkondo wa vitu vya Mungu kuingia kwenye hiyo familia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Niliianza kufundisha hayo vitu kidogo kidogo ghafla watu wengi sana wakaanza kupata picha pole, pole. Ya maelezo ambayo wanashindwa kujua nini. Misri, Wayahudi walikuwa na maisha mazuri sana. Alipokufa Yusufu kila kitu kikabale. Alipoguswa mzaliwa wao wa kwanza, haijalishi wana veo vye, vya namna gani. Haijalishi wana mali za namna gani. Anapoguswa mzaliwa wa kwanza, mambo yanasambaratika kwenye familia. Na unapata shida hata kuelewa kwa nini yamesambarateka lakini kwa sababu Yusufu wao ameguswa. Nenda kasome habari za na Esther. Biblia inasema Esther alikuwa ni lango la baba yake. Unasema lango la baba yake namna gani? Kasome Biblia yako. Inasema wazazi wa Esther walikuwa wamekufa. Baba alikuwa wamekufa, mama alikuwa wamekufa. aliye mlea alikuwa ni mjomba wake. alipoolewa na mfalme akakaa pala. Wayahudi walipotaka kumalizwa. Mzee Mordekhai akaenda kumwambia tunaisha nalipomwambia tunaisha kichegano alichosema Esther Esther akasema kwa kweli sina namna ya kuwasaidia Nina siku 30 sijaonana na yoyo baba na siku imetolewa amri nikitaka hata mi mwenyewe kumuona lazima atoe mwenye kibali la sivyo nitakufa mzee mundekae akasema ujui kile chokuleta kwenye yoyo nyumba nafukiri unafikiri umeletwa ili uolewe lakini umeletwa uwe lango kama utakiwe kutumika kama lango ili Mungu atuletee wokovu Mungu atatufungulia njia nyingi ghafla Esther akapata akasema kama ni hivyo ombeni na kufunga siku tatu kwa ajili yangu kwa nini Mungu asiwaletee wokovu kwa njia nyingine mpaka waingie kumfunga na kuomba kwa ajili ya Esther ndoa yake irudi kwenye nafasi yake kwa sababu nafasi ya mzaliwa wa kwanza ni muhimu kuliko na ufikiri Ndiyo maana wazaliwa wengi wa kwanza wanashindwa kutunza kazi zao kama unafikiri nataniafuatilia kwenye familia mbalimbali mzaliwa wa kwanza anahamama kazi anaacha kazi anaacha biashara hana msimamo yupo yupo tu kitu gani shetani anaf, anafukuza nacho position nafasi unasema wako naipata wapi naipata kwenye zaburi ya 24 kuanzia mstari wa saba mpaka wa kumi inasema inueni vichwa vyenu enye malango inuke enye malango ya milele malango yenye vichwa lazima ni watu au ni wanyama au ni ndege kwa hiyo anaposema inwewe ni vicho vyenu maanae kichwa cha mzaliwa wa kwanza ni mali. Anaposema inukeni yenye malango maana yake position yake inawindwa. Kama vile ilivyokuwa windwa ya Esther. Kwa sababu walikuwa wanajua kabisa Esther akipoteza hiyo nafasi aliyonayo kwa mfalme wa Sualo. Hawezi kutumika jinsi anavyotakiwa. Ko Ibrisha kamvuruga, hakumvuruga kwa sababu anataka kumharibia ndoa yake. Alimvuruga kwa sababu anataka kumharibia position kwa sababu alikuwa anajua kitu ambacho anataka kufanya kwa ndugu zake, ya kwamba huyu mama akiendelea kukaa kwenye nafasi nikifanya kitu nataka kufanya, atanivuruga hapa. Wacha nifunge na kuharibu kwanza lilango ambalo Mungu atataka kulitumia kwa ajili ya kuokoa. Ngoja nilifunge kwanza, halafu ndipo niwavuruge. Nakamuondoa pale. Unasemwa kasaba unaongea kitu gani? Angalia wadada wote wazaliwa wa kwanza ndoa zao kama zimekaa sawa saw. Wengi sana ni shida. Na hawana maelezo, wameomba na kufunga mpaka povu imetoka. Lakini ndoa zao nyingi sana zina shida. Na we wao wanafikiri wanapigwa vito kwa sababu ni, ni, ni, ni mke wa fulani. nono no, unapigwa vita kwa sababu we ni mzaliwa wa kwanza. Nafasi yako mahali ni muhimu sana kwa Mungu, kiasi ambacho Shetani anaiwinda usiku na mchana. Hakuwindi wewe, anawinda nafasi yako. Mtoto wa kwanza ndoa yake ikiwa mbaya na wanaofuata wanapata shida. Kwaana ndoa nzuri. Mtoto wa kwanza akipata shida darasani na wanaofuata wanapata shida hivyo mpaka wajukuu Mtoto wa kwanza akipata shida kwenye uzazi na wanaofuata wanahangaika sana. Kama nafikiri natania kama uliza Ibrahim. Ibrahim alipata shida, akaoa mke. Biblia ikamuita Tasa. Tukifikiri ni shida ya wanawake. Lakini Isaka naye akaoa. Rebeka naye akapata shida. Tukamuita Tasa. Tukifikiri ni shida ya wanawake. Yakobo naye ya akaoa. Mke wake aliyempenda alipata shida. Kwa hiyo tatizo alikuwa kwa wanawake tatizo lilikuwa kwa baba kwao wanawake wasioza ni kitu gani ambacho kinowavuta wanawake wasioza walio tasa kwenye familia yenu kwenye familia yenu kaka kwao huyo huyo anayefanana huyu mdogo anasema mimi sitakosea mimi sitakosea hapa akileta ndani na yeye hazai anayefuata na sema sitakosea wamekosea hawili mimi sitakosea naye yake huwa oh, shida ile ile nani nakasoma biblia inatupa mfano wa baba mmoja ambaye alioa oh, akafa kabla apata mtoto ndugu yakakarisi yule mke naye akafa hajapata mtoto ndugu yakakarisi yule mke na akafa akapata mtoto sasa huyu huyu kijana kwenye familia wanne kaka zake watatu wamekufa kwa mwanamke huyo huyo na hajapata mtoto naye bado anaenda hapo hapo kwa nini kwa sana sana mimi siwezi kupata shida kama ile hakujua kanuni ya mzaliwa wa kwanza amepitisha laana gani kwenye familia Naenda kaangalie wazaliwa wa kwanza kwenye familia yenu wakifa vijana ni shida sana kupata wazee kwenye familia kangalia kuna mtu mmoja aliniambia kwenye familia yetu hatuna watu waliyefikisha miaka 60 unajua mnaita kikao cha familia Christmas hakuna mtu aliyezidisha miaka 60 unaelewa maana nini lakini hizo familia ziko nyingi kama mzaliwa wenu wa kwanza alipata shida kwenye shule hakuvuka kidato cha 4 struggle ya yinyi kuvuka kidato cha 4 inakuwa kubwa mtu mmoja akaniandikia message wakati nilipokuwa nafundisha hivi mahali akasema nyumbani kwetu hakuna mtu aliyefika kidato cha hayupo unaelewa maana nini kuwa kwenye familia ambayo unatafuta aliyesoma amefika kidato cha tatu na aliacha shule Halafu, mnafikiri ni sawa unaweka maombi yako kila box wala haitemi inatema ya wengine ya kwako kwa, nabaki fofu unapeleka maombi kwa kila mhubiri aliye mjini kila mhubiri akija sana mbandike mkono mtoto wangu anambandika mikono lakini anambandika mkono kama mtoto mwingine lakini angembandika kama mzaliwa wa kwanza kingetokea kitu kingine. Lakini kwa sababu hakufahamu na we hujui. Kwa hiyo unahangaika. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi sana wa wakipaka mafuta wanamtumikia Mungu lakini kumbe wako Misri. Yusufu wa, mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Na kina alichofanya kilifanikiwa lakini hakikuwa chake. Unanisikia ninachosema? Hakikuwa chake. Upako ulikuwa juu yake. Lakini walifaidi wengine standard ya maisha yaliyokuwa nayo. Kasome Biblia yako. Nikisoma habari za Yusufu kama mzaliwa wa kwanza inanisumbua. Kwa sababu humski Mungu anapozungumza na Musa kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, usikia ya akisema mimi ni Mungu ya Yusufu. Hakuna kitu kilichonisumbua kama hicho. Ha Hasemi anapojitambulisha kwa Musa, angesema mimi ni Mungu wa Yusufu. Ningerizika angalau kidogo. Lakini amenyamasa, Kwa lugha nyingine anasema hakuna alama ariwaacha lakini tunajua upako uliko juu yake unasema alishundaje kuacha alama kwa sababu alitumika nje ya agano unasema nje ya agano maana nini kasome biblia yako unaweza kuwa na upako lakini ukatumika nje ya agano standard ya Mungu ya maisha ya mtu iko ndani ya agano kumbuka hilo kama unafikia natania jaribu kutumika nje ya Yesu ndipo utaelewa kitu ninachosema wanaotumika wakiwa nje ya Yesu ni wengi sana lakini wasifikirie watapata sawabu sasa na yule mtu ambaye yuko ndani ya Yesu na anamtumikia Yesu ni tofauti. Kumbuka hilo. Unaweza kumtumikia Mungu vizuri na upako mkubwa juu yako lakini hali ya maisha yako ikawa duni. Kwa nini? Kwa sababu uko Misri na hujajua na watumishi wengi wako namna hiyo wanafurahia upako ulioko juu yao. Hawafurahi nafasi walionayo ndani ya Mungu. Kwa hiyo hawamuulizi Mungu, madam kuna upako kidogo hapa. Anafikiri yuko sasa. Haendi kuuliza zaidi. Kwa, mba, kwa nini nafanikiwa kwenye huduma Sifanikiwa nyumbani wala usione aibu wala kuogopa kumuuliza Mungu maswali ya namna hiyo kwa sababu Mungu anataka ufanikiwe si tu roho yako anataka ufanikiwe roho yako nafsi yako mwili wako na maisha yako na kuwa na afya yako Hayo ni maswali ambayo unahitaji kuuliza haleluya haleluya Najua ungetaka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu lakini kwa leo muda wangu ndio unaishia hapa. Lakini nataka niombe pamoja na sasa. Kama unaumwa sehemu yoyote katika mwili weka mkono wako sasa mahali unapouma. Tuombe.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 Vipindi hivi tunakuletea kila jumatomus na jumapili muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo Mungu akubariki na tuzidi kuombeana